у Брюса з Лілі все серйозно, і їх краще не чіпати. Еріх удав скривджену гідність через те, що втратив мене, але я знала, що це не так. Він вважає, що володіє неперевершеною технікою поводження з дівчатами привидами, і любить це демонструвати. І в нього це справді виходить досить вправно, якщо ви полюбляєте таке, а Ян менів інь, кому з нас часом цього не хочеться. Бо, щоправда, насуплено глянув через плече на Лілі, від свого п'яніно, Можливо, хотів заперечити, що вона мала б зайнятися інопланетником, оскільки Марк був справжнім постраждалим і потребував живого догляду. Але кожному, окрім Бо, було ясно як день, що у Брюса з Лілі все серйозно, і їх краще не чіпати».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 Справжню сліпучу блондинку у білій сатиновій спідниці, кульгавці з білим пір'ям чепури, що погойдувалося на її крихітному капелюшку, вона давала сто очок наперед мені, мод і лілі разом узятим, хоча й була прозорою, як сигаретний дим. І коли Еріх клацнув під борами, схилився над її рукою і гордо повів до кушетки, такий собі чорний свенгалі, при своїй трільбі, і коли німецькою вдихати в неї життя, грайливо схиляючи голову, виблискуючи зубами та сиплючи дотепними лестощами, і коли вона почала кокетувати у відповідь, а мрійливий погляд її очей загострився від голоду і сфокусувався на ньому. Ну тоді я зрозуміла, що Еріх щасливий і відчуває, що не осоромив Райхсвер. Ні, мій маленький комендант мене з цього приводу не турбував. Маркуді сталася грецька гетера на ім'я Фріна. Гадаю, не та сама, що, можливо, досі влаштовує свій знаменитий судовий стрептиз там, в Афінах. Він приводив її до тями маленькими ковтками віскі з судовою, хоча з тих поглядів, які він кидав на кабі, я зрозуміла, що саме ця воївниця була йому до душі. Сід умовляв воївничу дівчину з'їсти трохи високоенергетичного хліба та оливок разом із вином. І, о диво, док, здавалося, вів жваву та розумну розмову з Севенсі та Мод, можливо, обмінюючись враженнями про північні венеційські мілини, бо вже перейшов на пантера Рег, а Брюс і Лілі стояли біля піаніно, вдячно посміхаючись, але при цьому без упину про щось шепотілися. Марку дісталася грецька гетера на ім'я Фріна, гадаю, не та сама, що, можливо, досі влаштовує свій знаменитий судовий стриптиз там, в Афінах. Він приводив її до тями маленькими ковтками візки з судовою, хоча з тих поглядів, які він кидав на кабі, я зрозуміла, що саме ця войовниця була йому до душі».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 бо вже перейшов на пантера Рег, а Брюс і Лілі стояли біля піаніно, вдячно посміхаючись, але при цьому без упину про щось шепотілися. Лі відірвався від споглядання всієї цієї компанії і пропищав. «Тварини в одязі! Це так освіжаюче, Люба! Ви всі наче несете прапори!» Можливо, він мав рацію, Хоча мої прапори були швидше у стилі попільної середи, темно-сірий светр та спідниця. Він торкнувся моїх губ щупалцем, щоб перевірити, як я посміхаюся, і тихо пропищав. «Чи не здаюся я тобі нудним і буденним, Грето, через те, що не маю прапорів?» Просто черговий зомбі з минулого, яке віддалене від тебе на мільярд років. Такий же сірий і мертвий, як нинішній місяць, зовсім не такий, яким він був колись, справжньою казковою сестрою землі, що просто вибухала повітрям, водою та лісами спір'я». Чи я такий же дивовижно цікавий для тебе, як ти для мене, дівчино з майбутнього, віддаленого від мене на мільярд років? Іллі, ти милий, сказала я йому, злегка погладивши. Я помітила, що його хутро все ще нервово вібрує, і вирішила... Під три чорти накази Сіда я таки розпитаю його, що він робив із Кабі та сатиром. Не можна дозволити йому сидіти тут за мільярд років від дому та ще й замкненим у собі. Крім того, мене мучила цікавість».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 Розділ 6. Діва, німфа і мати це вічна королівська трійця острова. А богиня, які там поклоняються, в кожній із цих іпостасей, як новому місяцю, повному місяцю та старому місяцю, є верховним божеством. Грейвс. Крит. Близько тисяча триста року до нашої ери. Кабі відштовхнула Сіда, коли той пропонував добавку хліба та оливок, і на його підняті кущисті брови відповіла лише коротким кивком, мовляв, вона знає, що робить. Вона підвелася і якось по-особливому випнулася. Гомін швидко вщух, замовкли навіть Брюс із Лілі. Обличчя та голос Кабі більше не були напруженими, але й розслабленими їх не назвеш. «Горе павукам, горе критянам, тяжку звістку я вам принесла. Зустріньте її мужньо, мов сильні жінки». Коли ми розчохлили гармату, я почула, як шкварчать і тріщать водорості. Ми втрьох стрибнули за кам'яну стіну, бачили, як наша гармата біліє, мов сонячне світло, в тепловому промені зміїв. Звісно, ми побоялися, що нас оточили, і я викликала свій викликач». Не знаю, як вона це робить, але робить і англійською теж. Тобто, коли вирішує, що має повідомити щось важливе, і, мабуть, їй потрібен час, щоб підготуватися. Бо стверджує, що всі давні вкладали свої думки в розмірені рядки так само природно, як ми добираємо потрібне слово. Але я не впевнена, наскільки хороший мовний факультет у Віксбурзі. Хоча чому я дивуюся таким речам, коли Кабі видає таке просто перед моїм носом, не знаю. Та я не померла там, діточки. Я все ще сподівалася зашкодити грецьким кораблям, можливо, самою ж тепловою гарматою зміїв. Тож я спробувала швидко обійти їх з флангу. Мої два товариші повзли поруч, вони хоч і чоловіки, та мужні. Скоро ми вистежили тих, хто готував засідку. То були змії, і було їх багато, мерзенно перевдягнених підкритян. Тож я спробувала швидко обійти їх з флангу. Мої два товариші повзли поруч, вони хоч і чоловіки, та мужні». «Скоро ми вистежили тих, хто готував засідку, то були змії, і було їх багато, мерзенно перевдягнених підкритян». Почулося обурене бурмотіння. Солдати кажуть, що в нашій запеклій війні змін є свій кодекс. Я лише розважальниця, тож не мушу висловлювати все, що думаю». Вони побачили нас якраз тоді, коли ми їх, вела далі Кабі, і випустили смертельний залп. Промені тепла й ножі влучали навколо нас у штормі вітру й вогню, і місячанин втратив щупальце, б'ючись за потрійну богиню Криту. Тож ми сховалися за піщаним пагорбом, скерували свою втечу назад до води. Жахливо було те, що ми там бачили – Хоробрі кораблі Криту всі затонули або тонули, синє небо заплямоване їхнім смертним димом. Знову греки нас подолали з допомогою мерзенних зміїв. Навколо наших уламків снували їхні чорні судна, наче чорні жуки, чий раціон нечистоти, та сьогодні вони ласують героями». Там, на тихому залитому сонцем березі, я відчула шквал змін, що працював глибоко в мені. Болі, муки, які належали незнайомцю. Половина моїх спогадів подвоїлася, половина лінії життя викривилася і перекрутилася. Три нові родимки з'явилися на моїй мечовій руці. Богине, богине, потрійна богине! Її голос здригнувся, і Сід простягнув руку, але вона випросталася. «Потрійна богине, дай мені мужності розповісти все, що сталося! Ми кинулися у воду, сподіваючись врятуватися пірнанням. Ледь ми занурилися, як теплові промені вдарили згори, перетворюючи всю прохолодну зелену гладінь на ревуче біле пекло». Але, як я вже казала, я волала у свій викликач, і тут нам відкрилися двері, глибоко під смертоносними хмарами пари. Ми пірнули туди, наче налякані мальки, і багато води пішло за нами. Якось біля Чекацького голдкосту Дейв давав мені уроки дайвінгу, і згадуючи це, я на мить уявила двері Кабі в темних глибинах. На мить запанував хаос. Потім двері захлопнулися за нами. Нас підібрали в останню мить. Експрес-кімната наших павуків. Ми стояли по коліно у воді. Там було куди тісніше, ніж у цьому місці. Керував нею чаклун, старий хрін на прізвище Бенсон Картер. Він швидко викачав воду і доповів через свій викликач. «Ми обсохли, почувалися по-людськи. Іллі скинув свій гідрокостюм. Аж тут ми глянули на підтримувач. Він палав, мінявся, плавився». І коли Бенсон Картер торкнувся його, він упав навзнак. Смерть уже була в ньому. Тоді порожнеча почала темніти, звужуватися, стискатися і замикатися навколо нас. Тож я звернулася до свого викликача. «Не гаючи часу, скажу я вам». Ми не знаємо точно, що саме повільно розчавило ту милу експрес-кімнату, але боємося, що брудні змії знайшли спосіб вистежувати наші місця і атакувати поза космосом. Знайшли павутину, що зв'язує нас у сірому ніщо порожнечі. Цього разу ніхто не промовив ані слова. Реакція була справжньою. Нас ударили в саме серце, і я бачила, що всім так само млосно від страху, як і мені». Крім хіба що Брюса та Лілі, які все ще трималися за руки і лагідно всміхалися. Я вирішила, що вони з тих, кого кохання робить хоробрими. Зі мною такого не буває. Кохання просто дає мені ще одну людину, за яку треба хвилюватися. «Я бачу, ви розумієте наші почуття», – продовжувала Кабі. «Ця штука нас налякала до смерті. Якби могли, ми б навіть застосували інтроверсію до підтримувача, розірвали всі зв'язки, що нас тримають, ризикнули б лишитися без зв'язку». Але той старий маленький підтримувач був вируючою червоною калюжею, вкритою бульбашками завбільшки з кулак. Ми сиділи і дивилися, як замикається порожнеча. Я продовжувала кликати через викликач. Я заплющила очі, але так було ще легше уявити їх трьох, коли на них насувається порожнеча. Наш усе ще тримається, так Бібі Мір'ям. Поезія чи ні, але мене пройняло. Бенсон Картер, що лежав при смерті, теж думав, що це справа рук зміїв. Він знав, що помирає, тому прошепотів мені свою місію, даючи чіткі інструкції. Як натиснути на сім мертвих голів, Починаючи від замка проти годинникової стрілки. Один, три, п'ять, шість, два, чотири, сім. Тоді маєте півгодини. Після того, як натиснете на всі сім, не чіпайте кнопки, забирайтеся геть і не зупиняйтеся. Цю частину я не зовсім зрозуміла. І, здається, ніхто інший теж. Хоча Брюс щось шепотів Лілі. Я згадала гравіювання черепів на бронзовій скрині. Глянула на Іллі, той хитнув щупальцем і розвів двома іншими. Мовлях так, Бенсон Картер казав щось таке, але ні, Іллі мало що в цьому петрає. Усе це та інше він шепотів, вела далі Кабі, на останніх подихах своєї життєвої сили, розповідаючи про таємні накази. Бо він посилався не по нас, він був на окремому завданні, коли почув мої сигнали СОС. «Сіде, він мав зв'язатися з тобою, як з першим етапом своєї місії, забрати в тебе трьох чорних гусарів, демонів із мертвою головою, відважних солдатів, а потім чекати, поки ритм місць знову збіжиться з космосом, справа двох обідів, не більше, і налаштуватися на північний Єгипет часів Останнього Цезаря», у рік стрімкого падіння Риму, аби там почати операцію в битві біля міста, названого на честь фракійця Олександра. Там змінити хід битви, підірвати під три чорти смердючих зміїв, усіх їхніх агентів, усіх їхніх зомбі. Богине, прости! Тепер я розумію, як ти вела кожен мій крок, коли я думала, що ти покинула мене, бо я прогавила твій сигнал із трьома родимками. Ми знайшли місце Сіда, це перший етап, і я бачу трьох чорних гусарів. І ми принесли з собою зброю та парф'янське маскування, врятоване з приреченої експрес-кімнати, коли твої двері з'явилися в останню мить. А кімната, замикаючись навколо нас, виштовхнула нас сюди, перш ніж зникнути разом із трупом Бенсона Картера. Потрійна богине, висуши тепер молоко з жіночності, яку я тут виставляю на показ, і вприсне натомість найчорнішу ненависть. Помста тепер зміям, солодка помста, в північному Єгипті, за твій острів, закрит, богине, і перемога павукам. Богине, богине, ми це зробимо. Рев, від якого я спробувала заткнути вуха плечима, належав не Кабі, вона свою промову закінчила, а Сідові. Мій дорогий хлопчик настільки побагравів, що мені захотілося нагадати йому. Від високого тиску у світі змін помирають так само легко, як і скрізь. «Завалювати мене операціями, клянуся небом, я цього не потерплю. Що далі, польові шпиталі? Кабісіє лабріз, ти з'їхала з глузду, якщо таке пропонуєш. І що це за лепет про замки, годинники і мертві голови, кнопки і мавпування? Ця балаканина, ця мішанина, це фокус-покус». І дека зброя, про яку ти просторікуєш У тій сучій бронзовій скрині, як я розумію Вона кивнула, виглядаючи розгубленою І навіть трохи сором'язливою, коли поетичне натхнення покинуло її Її відповідь пролунала, як слабке останнє відлуння Це всього лише крихітна тактична атомна бомба Розділ 7 Після того, як минає близько 0,1 тисячна частина секунди, радіус вогняної кулі становить близько 45 футів, а температура в цей момент перебуває в межах 800 тисяч градусів Цельсія. У цю мить яскравість, що спостерігається на відстані 100 тисяч ярдів 5,7 милі, приблизно в 100 разів перевищує яскравість Сонця, як воно бачиться з поверхні Землі вогняна куля дуже швидко розширюється до свого максимального радіуса у 450 футів менш, ніж за секунду після вибуху. Лос-Аламос Час на роздуми Братики, це було все, що нам потрібно, аби всі, окрім Кабі та двох інопланетників, заверещали в один голос, і я разом із ними. Може здатися дивним, що люди змін, здатні проноситися крізь час і простір, вештатися поза космосом і знати бодах із чуток про зброю майбутнього за мільярд років на кшталт розумової бомби. Впадають у паніку через те, що опинилися зачиненими скрихітним примітивним пристроєм середини 20 століття. Що ж, вони почувалися так само, як почувалися б атомники, якби в їхню лабораторію завели бенгальського тигра, налякані ні більше, ні менше. Я повна дурепа у фізиці. Але знаю, що вогняна куля більша за це місце. Пам'ятайте, що окрім бомби на нас щойно звалилася купа інших страхів, із якими ми не встигли впоратися. Особливо новина про те, що змії навчилися пробиратися в наші місця, плавити підтримувачі та руйнувати їх. Не кажучи вже про загальне враження, спочатку Санкт-Петербург, потім Крит – що вся війна змін іде не на користь павуків. І все ж десь у вільному куточку мого розуму я була шокована тим, наскільки сильно ми панікували. Це змусило мене визнати те, чого я не хотіла. Ми всі були в тому ж стані, що й док, хіба що пляшка не була для нас єдиним виходом». Та чи так вже добре ми останнім часом контролювали свою випивку? Мод закричала «Викидайте!» – відштовхнула сатира і побігла від бронзової скрині. Бо, згадавши про те, що вони хотіли зробити в експрес-кімнаті, коли було вже запізно, прошепів «Панове, ми мусимо застосувати інтроверсію», перемахнув через лаву піаніно і кинувся до пульта. Еріх підтримав його зблідлим «Гот ім хім мель я», стоячи поруч із похмурою, забутою графинею і тримаючи за тонку ніжку порожній заплямуваний рожевим вином келех. Я відчула, як мій розум здригнувся, бо інтроверсія місця – це на кілька порядків гірше, ніж сидіти в окопі. Вважається, що вона не просто щільно зачиняє двері, а замикає їх так, що навіть вітри змін не можуть пробитися повністю, відрізає місце від космосу». Я ніколи не розмовляла ні з ким із місць, що пройшли через інтроверсію. Марк скинув фріну з колін і побіг за мод. Грецька дівчина-привид, яка тепер стала цілком відчутною, озирнулася з сонним страхом і судомно схопила свій яблучно-зелений хітон біля горла. Намить вона відволікла мою увагу від усіх інших, і я не втрималася від думки, чи не бачить та людина або зомбі в космосі, з чиєї лінії життя взяли цього привида, принаймні дивних снів чи думок, коли стається щось подібне? Марк скинув фріну з колін і побіг за мод. Грецька дівчина-привид, яка тепер стала цілком відчутною,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 Він відтягнув гравця від підтримувача, стиснувши в ведмежих обіймах і проревів через плече. «Панове, ви з'їхали з глузду, позбулися розуму? Мод, Марку, Маркусе, Магдалено, життям вашим заклинаю, не чипайте ту скриню!» Мод уже скинула з неї одяг, луки, сагайдаки та інше барахло, і тягла її від бару до сектору дверей, щоб, мабуть, швидко виштовхнути, як тільки вони з'являться. Марк водночас наче й допомагав їй і намагався відібрати скриню. Вони продовжували своє, ніби не чули жодного слова сіда, а Марк волав, «Пусти, Меретрікс, тут відповідь Риму парфянам на Нілі!» Кабі спостерігала за ними так, Ніби хотіла допомогти Марку, але гребувала битися з простою, ну, мабуть, Марк назвав її латиною «дівчиною за викликом». Тут я побачила на кришці бронзової скрині ті сім паскудних черепів біля замка так чітко, наче вони були під збільшувальним склом, хоча зазвичай з такої відстані мої очі бачили б лише тьмяне коло». Я втратила розум і кинулася бігти в протилежний бік, але Іллі ніжно оповив мене трьома щупальцями і пропищав. Спокійно, Грето, дівчинко, не треба й туди ж. Замри, бо татко відшльопає. Ой-ой-ой, як ви, двоноги, можете крутитися, коли вам щось заманеться? Мій порив протяг його невагоме тіло на пару ярдів, але це мене зупинило, і розум частково повернувся. «Пустить її, кажу я», – повторив Сід, нічого не домігшись, і відпустив Бо, хоча тримав руку біля плеча гравця. Потім мій гладкий друг із Лін Реджеса звідчаєм глянув на порожнечу і прогримів, не звертаючись ні до кого конкретно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 «Хай йому грець такому боягуству!» Хто це пропонує? Інтроверсія – це не просто засіб останньої надії. Без наказу, нагляду та санкції вона означає кінець. А що, якби я застосував інтроверсію до того, як ми отримали заклик Кабі про допомогу? Ага? Його діва-войовниця суворо кивнула на знак згоди. Він помітив це, помахав їй вільною рукою і насварив. Не те, щоб я схвалював твій божевільний план щодо тієї диявольської скрині, напівгола пустотзвонко. І все ж, викинути її, о боги, боги, він провів рукою по обличчю, дайте мені хоч хвилину, щоб подумати. Час на роздуми був тим товаром, якого в цей момент не було навіть у нашому суворо обмеженому списку. Хоча Севенсі, що похмуро сидів на своїх волохатих стегнах там, де його залишила мод, докинув із кам'яним обличчям. Це ти їм правду кажеш, шефе? Тут док біля бару випростався на повен зріст, наче Ейб Лінкольн у своєму циліндрі, шалі та вбранні 19 го століття, підняв нетремтячу руку, вимагаючи тиші, і сказав щось схоже на «Інтроверш, інверш, рукавичк». Потім його вимова стала більш ніж ідеальною, коли він продовжив. «Я знаю з абсолютною певністю, що ми маємо робити». Те, як митєво в місті стало тихо, як у церкві, показало, наскільки ми були залякані. Ми всі припинили свої справи і, затамувавши подих, чекали, поки нещасний п'яниця скаже нам, як урятуватися. Він промовив щось на кштат «Інверш Бош» і утримував наші погляди ще мить. Потім світло в його очах згасло, він пролепетав Нічево, простягнув руку вздовж бару за пляшкою і почав вливати її в горло, не припиняючи сповзати донизу. Перш ніж він остаточно впав на підлогу, в ту частку секунди, поки наша увага все ще була прикута до бару, Брюс вискочив на стійку так швидко, ніби з'явився ні звідки, хоча я бачила, як він рушив за піаніно. У мене питання, чи хтось тут активував цю бомбу, запитав він голосом, дуже чітким і достатньо гучним. Отже, вона не може вибухнути сама по собі, продовжив він після ідеально витриманої паузи. Його спокійна посмішка та рішучий тон, що миті вселяли в мене впевненість. Більше того, навіть якби її активували, ми мали б півгодини. Здається, ви сказали, що в неї такий довгий запал. Він ткнув пальцем у бік кабі. Вона кивнула. Правильно, сказав він. Він і має бути таким довгим, щоб той, хто підкладе її в парф'янський табір, встиг утекти. Ось вам ще один запас міцності. Друге питання – чи є в залі слюсар? Попри всю невиможність Брюса, він спостерігав за нами, як беркут, і вловив ствердні кивки бота-мод ще до того, як вони встигли щось пояснити чи почати викручуватися. Він сказав, дуже добре, за певних обставин саме ви двоє зайняли б цією скренею. Але перш ніж ми це розглянемо, питання номер три. «Чи є тут технік-атомник?» Це питання потребувало короткої дискусії, бо Іллі довелося пояснювати, що так, ранні місячани мали атомну енергію, хіба не нею вони випалили все життя на своїй планеті та нарили всі ці жахливі кратери. Але ні, він не був саме техніком, він був речовиком». Спочатку я подумала, що його скринька шепелявить. «Що таке речовик?» Ну, речовик – це той, хто маніпулює речами так, що це справді неможливо описати. Але ні, неможливо речовити атомну енергію. Сама ідея була просто сміховинною, тож він ніяк не міг бути атомним речовиком. Цей термін був гіршим за суперечність. Ну, справді. У той час, як Севенсі зі своєї позиції переваги у 2 мільйони Тисячоліть надмісячанином прохрипів, що його культура не використовувала жодного виду енергії, а просто пересувала сатирів та інші речі, борячись із простором часом або пересуваючи їх думкою, якщо треба. Але в порожнечі думкою не вийде, от біда, треба мати не знаю що, у мене його все одно нема. Отже, у нас немає фахівця з атома, підбив підсумок Брюс. А це означає, що колупатися в скрині не просто марно, а смертельно небезпечно. Ми не знатимемо, що робити, навіть якщо безпечно потрапимо всередину. Ще одне питання. Він звернувся до Сіда. Як скоро ми зможемо щось викинути за борт? Сід, виглядаючи трохи ревниво, але здебільшого вдячно за те, як Брюс втихомирив його курчат, почав пояснювати, але Брюс, здавалося, не хотів ризикувати увагою аудиторії, і щойно Сід дійшов до слова «ритм», він перехопив відповідь. Коротше кажучи, не раніше, ніж ми зможемо знову ефективно налаштуватися на космос. Дякую, господарю Лесінгем. Це щонайменше п'ять годин справа двох обідів, як висловилася крицька офіцерка, і він кинув кабі швидку солдатську посмішку. Отже, чи відправиться бомба до Єгипту, чи ще кудись, ми нічого не зможемо з цим вдіяти протягом п'яти годин. Що ж, гаразд, його посмішка згасла, як лампочка, і він зробив кілька кротів туди-сюди по барній стійці, ніби вимірюючи доступний простір. Кілька келихів для коктейлів злетіли і розбилися, але він, здавалося, не помітив цього, як і ми. Було моторошно від того, як він продовжував вдивлятися в кожного з нас. Ми мусили дивитися на нього». За його обличчям, навколо якого розліталося пряме золотесте волосся, була лише порожнеча. «Що ж, гаразд!» – раптом повторив він. «Нас тут дванадцять павуків і двоє привидів, і ми маємо час на невелику розмову. Ми всі в одному клятому човні, ведемо одну кляту війну» тож ми всі будемо розуміти, про що говоримо. Я піднімав цю тему трохи раніше, але тоді я був розпалений через рукавичку, і це здавалося жартом. Гаразд. Але тепер рукавички знято. Брюс вихопив їх із-за поляса, куди вони були запхані, і жбурнув настійку, щоб наступного разу, крокуючи туди-сюди, просто скинути їх ногами, і це вже не було смішно. Тому що, вів він далі, я почав бачити зовсім нову картину того, що ця війна павуків зробила з кожним із нас. О, це чудова розвага – гасати в просторі та часі, а потім влаштовувати бурхливу вечірку поза ними обома, коли операція закінчена. Приємно знати, що немає настільки вузької щелини в реальності, настільки інтимної чи священної приватності, настільки міцної стіни того, що було чи буде, куди б ми не могли втиснутися. Знання – це спокуслива річ, солодша захтивість, обжерливість чи пристрасть бою, вона поєднує все це, останній ненаситний голод. Чудово бути Фаустом навіть у компанії інших Фаустів. Солодко підтасовувати реальність, викривляти весь хід життя людини чи цілої культури, закреслювати її минуле і нашкрябувати нове, і бути єдиним, хто знає про ці зміни, та ха, вбивство чоловіків чи викрадення жінок не зрівняється з цим відчуттям влади. Приємно відчувати, як вітри змін дмуть крізь тебе і знати минулі часи, які були, і минуле, яке є, і ті, що можуть бути. Приємно тримати антропос, вирізати зомбі чи ненародженого з його лінії життя – дивитися двійнику в обличчя, бачити в ньому сяйво воскресіння і вербувати брата, вітати новонародженого колегу-демона в наших лавах і вирішувати, ким він буде – солдатом, розважальницею чи кимось іншим. Або ж він не витримує воскресіння, воно спопиляє чи заморожує його – і ти мусиш вирішити: повернути його на лінію життя до його снів зомбі, тільки вони будуть трохи сірішими і жахливішими, ніж раніше, чи, якщо в ній є те саме щось, забрати її оболонку, як дівчину привида, це теж солодко. Солодко навіть відчувати смерть змін над своєю шиєю, знати, що минуле – це не та дорогоцінна непорушна річ, якої вас навчали, знати, що немає жодної впевненості і що до майбутнього, і чи взагалі воно буде знати, що жодна частина реальності не є святою, що сам космос може згаснути, як вимкнений вимикач, і Бога не стане, і не залишиться нічого, крім нічого. Він розкинув руки на тлі порожнечі. І знаючи все це, подвійно солодко проходити крізь двері в це місце – бути поза найгіршими вітрами змін, насолоджуватися заслуженою реабілітацією та ділитися з про всі ці солодощі, про які я говорив, вихльопувати всі ті захоплюючі почуття, що ви накопичували там, у космосі, шар за чорним шаром, у компанії та за допомогою найкращої у світі клятої банди фаустів та фаустин». О, це солодке життя, немає сумнівів. Але я запитую вас, і тут його очі знову швидко вп'ярися в кожного з нас по черзі. Я запитую вас, що воно з нами зробило. Як я вже сказав, я побачив зовсім іншу картину того, чим було моє життя – і чим воно могло б бути, якби сталися зміни такого штибу, яких навіть ми, демони, не можемо зробити, і чим моє життя є зараз. Я спостерігав за тим, як ми всі щойно реагували на події, на новини про Санкт-Петербург, на те, що так гарно розповіла крицька офіцерка, хоча те, що вона розповіла, зовсім не було гарним. І найбільше... «На ту кляту коробку з бомбою!» «І я просто запитую кожного з вас, що з вами сталося?» Він перестав ходити, заклав великі пальці за пояс і, здавалося, прислухався до того, як крутяться шестерні щонайменше в одинадцяти інших головах. Тільки я свою зупинила досить швидко, бо в темряві на черговому оберті вже виринали Дейв, батько та погров у Чикаго, а одразу за ними – мама, Дюни Індіани та Джаз Лімітед, за якими слідувало те немислиме, що павучий лікар викликав до життя, коли я зламалася як медсестра. Я не дозволяю нікому, крім себе, так чинити зі своїм розумом». Я зупинила їх, скориставшись старим, безвідмовним прийомом розважальниць, швидким оглядом найцікавішої теми на світі – чужих бід. На перший погляд, найбільше проблем було у Бо, принижений босом, а його дівчина віддала серце солдату. Він тримав це в собі дуже тихо. Я не стала зупинятися на двох інопланетниках, їх занадто важко зрозуміти, чи на докові.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 Її обізвали і заскочили в паніці, що завжди її ранить, бо вона на триста років майбутніша за нас усіх і вважає, що має бути настільки ж мудрішою, чим вона не завжди є. Не кажучи вже про те, що їй за п'ятдесят, хоча косметика її рідного століття дозволяє їй більшу частину часу виглядати й поводитися як підліток». Вона відійшла від бронзової скрині, щоб не виділятися, і тепер Лілі вийшла з-за піаніно і стала поруч із нею. У Лілі все було навпаки вона вся сяяла від гордості за брюса як наречена принцеса що спостерігає за своїм обранцем еріх спохмурнів побачивши її бо він теж виглядав гордим гордим за те як його камерад по фюрерськи взяв на себе командування нами панічними придурками Сід все ще виглядав здебільшого вдячним і схильним дозволити Брюсу продовжувати. Навіть Каби та Марк, ці два дракони, що пащіли жадобою битви, стоячи трохи попереду і збоку від нас біля бронзової скрині, наче її охоронці, здавалося, були готові слухати». Завдяки їм я зрозуміла одну з причин, чому Сід дозволяв Брюсу вести далі, хоча шлях, на який нас виводила його промова, палав сигналами небезпеки. Коли все закінчиться, проблема з бомбою нікуди не зникне, і між солдатами та розважальницями назріє справжнє протистояння». Сід сподівався, що за цей час знайдеться якесь рішення, або принаймні хотів відтягнути цей лихий день. Але окрім усього цього, як і всі інші, я бачила по тому, як Сід мружив свої пшлаті очі та кусав бородату губу, що слова Брюса його зачепили і зворушили». Цей новачок зазирнув у наші серця і так майстерно перелічив наші гріхи краще, ніж зміг би будь-хто з нас. А потім якось так усе переінакшив, що ми мусили думати про те, якими нікчемами, негідниками, паршивими вівцями та заблукалими ягнятами ми були. Що ж, нам хотілося слухати далі. Розділ Вісім. Дайте мені точку опори, і я переверну світ. Архімед. Місце, де можна стати. Голос Брюса звучав відчужено. Він дивився кудись вгору і ліворуч, на порожничу, промовляючи. Ви коли-небудь справді замислювалися, чому дві сторони цієї війни називаються зміями та павуками? Зі зміями все ніби зрозуміло, ворога завжди називаєш чимось брудним. Але павуки – наша назва для самих себе. Вибач, Ілхіліхісе, я знаю, що природа не створює нікого брудним чи злостивим. Але тут справа в людських почуттях і звичаях. Так, Марку, я знаю, що деякі твої легіони мають прізвиська на кшталт п'яних левів чи равликів. І це приблизно таке ж ображання, як називати британський експедиційний корпус старими мерзотниками. Ні, треба було б піти до банд порочних молодиків у містах, приречених на руїну, щоб знайти таку звичку давати імена, як у нас. І навіть вони спробували б хоч трохи прикрасити ту чорноту. Але просто павуки і змії, адже вони й самі себе так називають, ви ж знаєте. Павуки та змії. Хто ж такі наші господарі, якщо ми даємо їм такі імена? Від цих слів мене пересмикнуло, а думки запрацювали в десятках напрямків одночасно, і я не могла їх спинити, хоча від цього ставало ще й гірше. Ось Іллі поруч зі мною. Я ніколи раніше про це не думала, але він і справді мав вісім свого роду ніг, і я згадала, як думала про нього, як про павукоподівку,